Загалом, усе це мало вигляд, начебто Бежецька була посередницею, передавною ланкою, живою поштовою скринькою, до обов'язків якої належало реєструвати зведення, що надходили, і переправляти їх далі, певно, містерові Ніколесу Крогу в Петербурзі. Логічно припустити, що списки переправлялися раз на місяць, без сумніву, і те що до біжецької роль міс Олсен виконувала якась інша особа, про що готельний портьє не підозрював. На цьому все очевидне вичерпувалося і виникала пекуча потреба в детективному методі. Ех, був би тут шеф. Він моментально перелічив би можливі версії. Все саме б розгляглося по поличках. Але шеф був далеко, а висновок напрошувався такий. Мав слушність Брилінг, тисячу разів мав слушність. У наявності розгалужена таємна організація з членами у багатьох країнах. Це раз. Королева Вікторія і Дізраєлі тут не при чому. Інакше навіщо надсилати донесення у Петербург? Це два Щодо англійських шпигунів Ераз Петрович сів у калюжу, і пахнуть тут саме нігілістами – це три. Тайниточки тягнуться не куди-небудь, а саме у Росію, де водяться найзапекліші і найнепримиренніші нігілісти – це чотири. І поміж них підлий вовкулака Зуров. Нехай шеф має слушність, однак і фандорів не дарма витрачав. Івану Францевичу Либонь і в жахливому сні не наснилося б, з якою могутньою гідрою він веде війну. Тут не студенти і не історичні панночки з бомбочками і пістолетиками. Тут цілий таємний орден, в якому беруть участь міністри, генерали, прокурори і навіть якийсь дійсний статський радник з Петербурга. Ось коли на Ераста Петровича зійшло осяйнє. Це було вже після полудня. Дійсний статський радник і нігіліст якось не вкладалося в голові. З начальником бразильської імператорської охорони ще сяк так. У Бразилії Распетрович зроду не бував і тамтешніх порядків не уявляв. Але уявити собі російського статського генерала з бомбою уява рішуче відмовлялася. Єдиного дійсного статського фандорін знав доволі близько – Федоро Трифоновича Севрюгіна. Директора Губернської гімназії, де відучився майже сім років. Та, а щоб він був терористом – маячня. І раптом серце Раста Петровича стислося. Ніякі ці не терористи. Всі ці солідні і респектабельні панове вони жертви терору. Це нігілісти з різних країн, зашифровані кожен під своїм номером, доноється у Центральний революційний штаб про здійснені терористичні акти. Хоча ні, в червні у Португалії міністрів нібито не вбивали. Про це необмінно б написали всі газети. Ну, значить, це кандидати в жертву. От що, номери надсилають у свій штаб запит про дозвіл на проведене терористичного акту. А імена не зазначені через конспірацію. І все вставало на свої місця. Все проясніло. Адже казав Іван Францович щось про ниточку, яка тягнулася від Ахтирцева на якусь підмосковну дачу. Але не дослухав шефа Фандорін, розпалений своїми шпигунськими хімеріями. «Стривай!» А драгунський лейтенант їм навіщо знадобився? «Вже надто мала пташка!» І дуже просто – Тут же відповів собі Ірас Петрович. Напевно, перейшов їм доріжку, безвісний італієць. Так само, як свого часу перейшов дорогу білоокову і душогубцеві один юний колейський реєстратор з московської решукової поліції. Що ж робити? Він тут відсиджується, а стільки гідних людей під смертю ходять? Особливо шкодував Фандорін безвісного петербурзького генерала. Мабуть, достойна людина. І не молода. Заслужені, діти малі, і схоже на те, що карбонарії ці щомісяця свої злочинні реляції надсилають. Отож, бо по всій Європи щонедень л'ється кров, а нитки не куди-небудь до Пітера ведуть. І пригадалася Ярасту Петровичу слова, коли сказані шефом. Тут доля Росії на карту поставлена. Ех Іване Францевиче, ех, пане статський раднику, не тільки доля Росії, всього цивілізованого світу. Повідомити писвоведителя пижово, таємно, що посольський зрадник не рознюхав, але ж як?